Lecțiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții își întâmpină în ascultătorii cu prilejul lecțiunii G016 adusă prin preotul Valeriu, realizatorul acestui program. Lecțiunea de astăzi se va începe cu prilejul unei meditații asupra versetului 16 din capitolul 2 al epistolei lui Pavel către galateni, după ce mai întâi vom avea încă un episod din cartea Cristinei Roi Adevărata Fericire. Episodul precedent ne-a prezentat un tablou minunat în care cei cinci tineri întorși de acum la Dumnezeu puneau în uimire pe toți oamenii, începând cu membrii bisericii la care mergeau. Prin atenția lor deosebită pe care o dădeau predicii și participând efectiv și la cântări, au făcut o impresie puternică asupra celorlalți membrii ai bisericii care veneau acolo numai de formă. Astăzi, în capitolul 17, sub Vise spulberate, nu vom mai avea aceeași încântare, ci vom participa din nou la niște clipe dureroase care, în final, se vor sfârși așa cum a rânduit Dumnezeu cu biruința lui asupra răului, aducând în staulul Domnului alte oi ale sale. Citim astfel că, între timp, Andrei, care rămăsese acasă, avea destul timp să mediteze la fericirea lui prezentă și cea viitoare. Voia chiar astăzi să îi împărtășească el încă intențiile ca să se poată face cât mai curând pregătirile pentru nuntă. El mergea de colo-colo prin casă, se uita la inovații cu satisfacția unui bun gospodar, privi grădina și pajiștile și în singurătatea care îl înconjura acum, căci mătușa plecase ceva mai târziu la biserică, îi venire în minte pe nedorite și pe neașteptate cuvintele lui Ian pe care acesta le rostiți în ultima săptămână în timpul lucrului și după masa de prânz, anume că omul trebuie să se întoarcă la Dumnezeu, că trebuie să se nască din nou, că Fiul lui Dumnezeu a venit să caute pe cei pierduți și că este fericit doar acela care îl are pe Hristos în inimă. Oare ce spuse spusese Pavel ieri seară? Pavel zicea, de acum nu vei mai avea să te plângi de faptul că nimic din lumea aceasta nu te mulțumește. Am fost până acum ca un om flămând, pentru care nu există nimic cu care să se sature, iar astăzi sunt de plin sătul căci Domnul Isus mi-a ospătat sufletul. Ce bine ar fi dacă te-ai lăsat și tu spăta de el. Oare ce înțelegea fratele său prin asta? El nu era flămând, avea totul și avea totul. Am mâncat deja de cină, grumise el. Vedea și acum parcă privirea lui Pavel și auzea vocea. Nu glumi, Andreico, nu-ți poți sătura sufletul cu pâine. Am văzut oameni bogați în comparație cu care tu ești cuate goale și ei erau la fel de flămânsca ca și mine. Da, erau niște cuvinte ciudate și Andrei se simțea și acum ciudat când se gândea la ele. Aproape că era supărat pe Ian, ba chiar și pe sine, pentru că îl adusese acolo. și înainte de a veni el, nu exista niciun om care să-l mustre pe el. Andrei, că nu făcuse el ceva bine și acum simțea el însuși că nu era așa cum ar fi trebuit să fie. Dar până la urmă, de ce să-și bată capul cu niște gânduri prostești? Mai bine să se gândească la altceva. Și la fel cum procedase și Pavel mai devreme, se așeză și Andrei sub un pom din grădină, gândindu-se la nunta lui. Era așa de frumos să viseze cu ochii deschiși. În cele din urmă ochii se închiseră și, fără să-și dea seama, Andrei a dormit. A avut un vis ciudat. Îl auzea pe Ian strigând, Fugi, Andrei, că fugi!" Se uită în jurul lui ca să vadă motivul pentru care să fugă și rămase paralizat de spaimă, căci înapoi a lui era un foc ce ardea cu vălvătăi și se apropia tot mai mult de el. În cele din urmă începu să fugă, în jurul lui erau numai munți și stânci și deodată se căscă înaintea lui o prăpastie adâncă, încotro să ia acum, încotro, uită-te în sus, auzi el o voce, dar el se uită în adânc și la flăcările din a lui. Aceasta era judecata lui Dumnezeu, iar el era un om păcătos. Simțea, știa acum că era păcătos. Se apropiau moartea și pierzarea. El trebuia să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu. Dar cum? Pe frunte avea broboane de sudoare. Ian, ajută-mă!" strigă el în vis. Nu pot!" primi el răspuns. Aici nu te poate ajuta niciun om. Uită-te în sus!" Și atunci el se uită în sus. La marginea dâncului stătea Hristos, așa cum era pictat în tabloul din biserica în care dădea mâna lui Petru care se scufunda. Da, el stătea acolo, dar nu pictat, ci viu. El îl privi și dă dădu mâna dreaptă. El o să mă ajute, se bucură Andrei. Își puse mâna lui între al Domnului și se trezi scăldat în sudoare, sărim picioare. Vai, ce vis ciudat! Ce însemnătate poate avea acesta? Andrei era tipul de om care dădea multă importanță viselor. Al fi dat el mult ca cineva să îl poată interpreta. Dar ciudat, când familia se întoarse de la biserică, el nu povesti nimănui visul și se strădui chiar să-l uite. După masa de prânz, Pavel plecă în pădure și luă cu el și Sfânta Scriptură. Mătușa vrut să viziteze o rudă despre care auzise că se îmbolnăvise de friguri. Ilenca și Andrei rămaseră singuri în casă și acum era momentul pe care Andrei îl dorise fierbinte de multe zile și nopți. Locuiau acum cu toții în camera cea nouă pentru că în cea veche mirosea încă prea tare a vopsea. Ilenca se așeză la fereastră ca să mai citească încă o dată textul din Evanghelie care se citise în dimineața aceea și după ce îl citise, găsi și parabola despre păstorul care avea o sută de oi și se adânci în lectură. Ea nu văzu că Andrei stătea deja de-o vreme înaintea ei și nici nu observă privirea pe care o îndreptase asupra ei. Ce citești acolo, Irenca? o întrerupse el în cele din urmă. O, tu ești Andreico?" strigă ea bucuroasă. O, am citit despre oaia pierdută și m-am gândit la ceea ce s-a întâmplat azi dimineață." Dar ce s-a întâmplat, întrebă el uimit. El se așeză lângă ea pe bancă și luă mâna mică în mâna lui înăsprită de muncă. Nu știi, zise ea veselă, că oaia pierdută era meu, dar acum m-a găsit Domnul Isus și de aceea sunt așa de bucuroasă. El n-a înțeles-o, văzut doar că ea se bucura și fericirea ei îl făcea fericit și pe el. Ei, și cum te-a găsit? Întrebă el cu vocea cu care vorbești cu un copil, cu un copil foarte drag. Ea îi povesti bucuroasă ce se întâmplase când se duse la biserică, cum vorbise Ian pe drum cu ei, totul, totul. Ea se strădui să-i descrie ce simțise în inimă când se rugaseră ceilalți pentru ea și cum, în credința că Domnul Isus, o auzea, îi spuse că vrea să se întoarcă la el și cum îl rugase să o ierte. Și acum Ilenca... Întrebă tânărul gânditor Nu știu, dar mă gândesc că dacă dintre oile noastre, deși avem numai cinci, s-ar pierde un mieluț, atunci tu te duci duce să-l cauți și după ce l-ai găsit, ai veghea să nu se mai rătăcească din nou Așa mă gândesc că Domnul Iisus, păstorul cel bun, mă va ține lângă sine și mă va ocroti ca să nu mai fug de la el În cameră se făcută cere Oare ce fac acum? Gândi Andrei, timpul trece. Nu mai voia să se gândească la aceste lucruri, dar ai venit din nou în minte visul pe care-l avusese și îi se părea că aude întrebarea, tu când te-l-aș găsit? Eu am numai o mielușea și dacă aș pierde-o, n-aș avea liniște nici zi, nici noapte. Aș rătăci prin toată lumea ca să o găsesc din nou și această mielușea ești tu, zise el cu toată ardoarea inimii sale, plină de dragoste. Fata se cutremură, se uită în sus și ochii ei uimiți se fixară pe fața vărului ei. Dacă un pictor ar fi pictat această față, ar fi putut scrie sub tablou doar un singur titlu, dragoste. Știi tu, Ilenca, de ce punem la punct casa? Se apre că el spre fată. Ia clătină din cap. Ei bine, pentru că vreau să mă însor. Tu, Andrei... Și pe cine vrei să iei? întrebă ea curioasă. Pe cine? Nu știi cine este mielușeaua mea albă, singură pe care pot și vreau să o iau? Și iar se cutremură fata de o presimțire ciudată și inima din pieptul tânăr începu să bată neliniștit. Nu știu, Andrei. Nu știi? El o cuprinsem brațe și o strânse tare la piept. Ei bine, pe tine, Ilenca, pe tine te iubesc mai mult decât viața. Pentru tine pregătesc toate acestea ca să-ți fie pentru totdeauna bine lângă mine. Până acum am ținut la tine ca la o soră. De acum vreau să te iubesc așa cum își iubește Mirele Mireasa, așa cum își iubește un bărbat soția. Și tu mă vei iubi în felul acesta, nu-i așa? O să te învăț eu. Te voi purta pe aceste mâini așa cum își poartă acest păstor miei. Așa că uite te la mine și spune-mi dacă vrei să fie a mea, pentru ca, dacă vin acasă mama și Pavel, să le pot spune să se pregătească de nuntă. Degeaba încerci să te smuși din brațele mele, nu te las, uite te la mine, ilenca mea." Fata ridică capul și arătă fața. Nici un crin nu putea fi mai palid. Doi ochi mari speriați se uitau la Andrei. Dăm drumul Andrei!" Cer un spăimântată gura. Iar Andrei, ciudat, impresionat și surprins, dă dur drumul siluetei fragile. Ea se sprijini de masă, căci o luase cu amețeală și picioarele aproape că i se muiau de groază. Andrei, ocrotitorul ei scump, căruia îi datora atâta recunoștință, să-i spună ei asemenea cuvinte. El cerea. El cerea atât de mult încât ea să nu fie sora lui ca până astăzi, nu, ci soția lui. El avea un drept, el o primise în casa lui, o hrănise din mâna lui, el avea un drept și totuși putea ea oare să-i împlinească dorința? Am citit în povestirea lui Harap Alb că atunci când păcălit de spân, S-a coborât în fântână ca să scoată apă de acolo și harapalba alba a pus capacul peste fântână. Se gândea el de-ar ști omul ce ar păți, dinainte s-ar păzi. De câte dureri n-ar fi scutit omul în viață dacă ar ști mai dinainte ce îi se întâmplă apucând-o pe drumul acela sau pe celălalt? Dar cum poate să știe când este orbit de satana și când este legat de satana? Căci noi toți oamenii născuți din Adam cel căzut în păcat, suntem născuți afară din grădina lui Dumnezeu, pe pământul blestemat în închisoarea lui satana. Noi ne naștem deja în lanțuri și în pușcăria lui. Cum am putea să facem ce vrem, chiar dacă am ști? De aceea Domnul Dumnezeu a trimis pe Domnul Isus Hristos, Știa că noi nu putem ieși din închisoarea aceasta chiar dacă am vrea să ne elibereze el. El a venit, a plătit prețul răzvrătirii noastre și ne-a făcut liberi pe toți aceia care vrem să ieșim din închisoare. Dacă Andrei ar fi știut mai dinainte că Elenca nu va fi a lui, nu și-ar fi creat singur această extenuantă durere care i-a rupt inima. De aici putem lua o lecție foarte bună, mai ales noi și Domnului, să învățăm să nu ne legăm inima de nimeni, de nimic, nici de lucruri, nici de oameni, înainte de a cunoaște călăuzirea și voia lui Dumnezeu cu privire la aceasta. E o lecție foarte bună și pentru cei care sunt candidați la căsătorie, deopotrivă băieți și fete, nu vă legați inima de niciun partener de căsătorie numai pentru că v-a plăcut și că v-ați făurit vise frumoase. Înainte de a afla voia Domnului, nu lăsați să vi se lege inima ca să nu întâmpinați la urmă ca și bietul Andrei dureri atât de crunte care uneori duc până la deznădejde. Mulțumim, Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, că și pe calea aceasta ne înveți încă o dată mai mult să ne alipim strâns de tine și să învățăm să cunoaștem voia ta și să mergem pe calea pe care ne-o deschizi tu, oricum ni s-ar părea nouă. Binecuvântează-te, rugăm, ascultarea acestui mesaj cu un îndemn puternic pentru toți cei care nu ți s-au predat să devină copii tăi prin jertfa Domnului Isus Hristos care ne-a eliberat din pușcărie și apoi să învețe să meargă pe urmele Domnului Isus prin puterea Duhului Tău cel Sfânt pentru slava Ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Psalmistului, ispita lumii I-a zis frumos, mai când de-ai vrea Lumi lumii aur toți i așa. Doar mie dacă mi-ai cântat Doar mie dacă mi-ai cântat El nu s-a uitat spre ea Al toți doar mie dacă mi-ai cântat, el mici nu s-a uitat spre ea, nu s-a uitat spre ea. După ce Apostolul Pavel, la versetul 15 din Galateni capitolul 2, spune Noi suntem iudei din fire, iar nu păcătoși dintre neamuri, la versetul 16 spune așa. Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihenit prin faptele legii, ci numai prin credința în Isus Hristos, am crezut și noi în Hristos Isus ca să fim socotiți nepriheniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii. Pentru că nimeni nu va fi socotit neprihenit prin faptele legii. Odihna mântuirii aduse de Domnul Isus. Abia atunci o gustă sufletul după ce mai întâi s-a obosit și s-a frânt sub propriile lui sforțări ca să fie mântuit. Toți oamenii sunt lăsați să treacă întâi prin lege și apoi urmează harul. Întâi se străduiesc ca prin faptele lor să dobândească neprihănirea, sunt lăsați să-și consume propriile lor resurse, ca apoi, la urmă, să cadă zdrobiți și înfrânți, văzând că n-au ajuns la niciun rezultat, că sunt din ce în ce mai răi, din ce în ce mai tulburați, văzând că în ei înșiși sau în oameni n-au găsit ce-au căutat. Abia atunci, după ce s-au consumat toate forțele lor, vin fără rezerve la Domnul spunând, nu pot face nimic sau ca apostolul Pavel, o nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de acest trup de moarte? Atunci, Domnul îi spune sufletului, vino, eu am făcut totul pentru tine, am pregătit calea pe care trebuie să mergi, am rânduit masa harului cu cele mai alese bucate cu care te poți hrăni ca să primești noua viață de neprihenire. Vino, primește prin credință ceea ce dragostea mea ți-a pregătit deja. Clement Alexandrinul, un învățător creștin din secolul III, spunea, Mântuitorul nostru este Marele Darnic, întrucât ce a dat pentru noi din iubire tot ce poate fi mai scump, viața sa. Mântuirea nu este decât primirea a ceea ce a făcut Hristos pentru noi și urmarea lui. El învață, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis, are viața veșnică. Ioan 5,24 Așadar, el știe pe cine a chemat, iar pe cei chemați i-a și mântuit, căci chemându-i i-a adus la mântuire. Ce frumos și limpede vorbește vechea epistolă creștină către Diognet de la secolul II despre problema mântuirii și neprihănirii prin cuvintele Ce altceva decât neprihănirea lui ar putea acoperi păcatele noastre? Prin cine altul decât prin unicul fiu al lui Dumnezeu ne-am fi putut îndrepta noi, păcătoși și nelegiuiții? O, ce dulce schimb, ce rânduială nepătrunsă! Întâi vine legea, deci, care îl arată pe om câte de neputincios față de împlinirea neprihenirii, și apoi vine Harul, vine Hristos, care îl ridică pe om din groapa neputinței și pune picioarele pe stânca neprihenirii prin credință. La versetul următor, la versetul 17, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin pana apostolului Pavel spune Dar dacă în timp ce căutăm să fim socotiți priheniți în Hristos și noi înșine am fi găsiți ca păcătoși, este oare Hristos un slujitor al păcatului? Nici de cum! Adevărata mântuire este aceea care se vede, nu aceea care se laudă numai prin vorbe. Mântuire înseamnă vindecare și după cum vindecarea este văzută, chiar dacă de la început se observă mai puțin, până la urmă se desăvârșește. Sufletul care a venit la Hristos primește prin credință iertarea de toate păcatele lui și o viață nouă. De aici înainte el trăiește în neprihănirea pe care Hristos i-a pregătit-o ca să umble în ea. Totuși, firea cea veche, deși o sândită la moarte, continuă să trăiască în trupul de carne și de multe ori își ridică pretenții la viață și la stăpânire. O singură clipă de neveghere, de slăbire a frânelor, poate să aducă mari pagube duhovnicești. Firea veche pândește aceste clipe de neveghere și caută să strecoare felul ei de a fi în viața credinciosului, Caută să întineze prin păcat toată frumusețea cerească pe care i-a adus-o Hristos. Noi suntem socotiți neprihăniți din clipa când am venit la Hristos, fără nicio faptă bună de a noastră, dar pe măsura creșterii noastre duhovnicești trebuie să se vadă neprihănirea. Suntem socotiți morți față de păcat, dar acest lucru trebuie, în trecerea vremii, să se și vadă. Neprihănirea de drept. Ca și moartea de drept față de păcat este căpătată, trebuie însă să se realizeze și în fapt, și ea se realizează zi de zi în cel credincios prin Duhul Sfânt, care devine tot mai asemănător cu Hristos, tot mai statornic în neprihănire. Vânturile care bat în jurul lui nu-l mai clatină, fiindcă el se maturizează pe zi ce trece. Hristos nu poate fi un slujitor al păcatului. Spune un mistic creștin că credinciosul trebuie să știe când și cum trebuie să hrănească trupul ca dușman, când să-l mângâie ca prieten, când să-l îngrijească ca pe un bolnav, ca nu cuva prin nebăgarea de seamă cele ale dușmanului să le socotească ale prietenului, iar cele acestuia să le socotească ale bolnavului. Hristos este neprihănirea noastră și, în măsura în care ne lăsăm cărmuiți de El, suntem și noi neprihăniți cu adevărat. La versetul 18 din Galaten 2, continuă ideea cu gândurile, căci, dacă zidesc și lucrurile pe care le-am stricat, mă arăt ca un călcător de lege. Legea dată prin Moise, cu toate ce ținea de ea, curând, el și ceremonii, jertfe și sărbători, erau numai umbra lucrurilor viitoare, a realităților din timpul harului. Erau numai un îndrumător spre Hristos, așa cum bine o să vedem în epistola lui Pavel către Galateni. Când însă a venit Hristos, marea și singura realitate. Nu mai este nevoie de umbre, de simboluri, de forme, pentru că toate și-au pierdut valoarea, toate au fost stricate, adică înlăturate, după cum lumina soarelui înlătură și face nefolositoare orice altă lumină de pe pământ. De deci ce ar mai fi nevoie de jertfe când pe Golgota, pe acest altar ales de Dumnezeul Mântuirii Veșnice, a fost adusă cea mai mare, cea mai veșnică și desăvârșită jertfă, anume Domnul Isus. De ce mai era nevoie de templu când însuși Dumnezeul necuprinsului s-a făcut nouă templu, adică Domnul Isus, cum vedem la Ezechiel 11:16? De ce mai era nevoie de sabate când cel veșnic s-a făcut odihna noastră Domnul Isus. Hristos, binecuvântat să fie numele Lui, este împlinirea tuturor rânduielilor din legea veche. El este legea noastră a celor ce credem în el. Și cine îndrăznește să zidească iarăși lucruri din legea veche, se face călcător de lege, adică se face călcător de Hristos. Orice simbol, orice formă, orice ceremonie care ia locul Domnului Isus Hristos, este o călcare de lege, o abatere de la viață, o dărmare de adevăr. Asta o spune cu atâta tărie Marele Apostol Pavel sub călăuzirea Duhului Sfânt prin cuvintele căci dacă zidesc iarăși lucrurile pe care le-am stricat, mă arăt ca un călcător de lege. În lumina acestui spun cuvânt al lui Dumnezeu să ne cercetăm amănunțit viața de credință ca nu cumva să ne facem vinovați în vreo privință. Duhul Sfânt ne atrage atenția astăzi cu putere. La versetul 19 din Galaten 2, Pavel continuă să explice căci eu, prin lege, am murit față de lege ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Dragii mei, cine moare bine, va trăi bine. Viața cu Dumnezeu este cu putință numai după ce ai murit față de păcat. Viața cu adevărul o primești numai după ce ai murit față de minciună. Viața în har e cu putință numai după ce ai murit față de lege. Taina vieții în Hristos o înțelegi pe măsură ce duhovnicește, te descarci de toate închipuirile, de toate formele, simbolurile pe care spiritul legii vechi le-a așezat. Cine nu merge în pas cu descoperirea Harului Lui Dumnezeu va fi depășit și nu va putea primi bucuria și lumina care este în casa cea veșnică a Lui Dumnezeu. Nu poți trăi pentru Dumnezeu acum în vremea Harului decât după ce mori față de lege, după ce primești fără reținere tot ce Dumnezeu ți-a adus prin Domnul Iisus Hristos. Căci deosebirea între lege și Har e aceea că legea îți cere și vei fi mântuit, iar Harul îți spune, primește ceea ce s-a făcut și vei fi mântuit. Numai prin Har se poate trăi pentru Dumnezeu și asta înseamnă a te abandona pe tine și a-L primi pe Domnul Isus cu tot ce a făcut El. Cum spune Sfântuia în de aur, legea este greoaie și supărătoare, pe când Harul este plăcut și ușor. Să mulțumim lui Dumnezeu că noi suntem dintre cei mântuiți și că, neputând a ne mântui prin fapte, am fost mântuiți prin Harul lui Dumnezeu. Sfântul Maxim Mărturisitor spune, Cel ce nu cunoaște marea taină a Harului, nu se veselește cu nădejdea viitoarei îndumnezeiri. Cu câtă limpezire ne învață deci cuvântul lui Dumnezeu prin gura marelui Pavel cu privire la lege și duhul ei, niciun compromis față de lege, niciun amestec nu trebuie făcut, dacă vrem să trăim pentru Dumnezeu pe terenul noului legământ, cine amestecă noul legământ și vechiul legământ, a părăsit calea Harului și nu poate avea siguranța mântuirii. Cine nu are siguranța mântuirii, se află pe terenul legii vechi. Dumnezeu să ne lumineze pentru ca să înțelegem acest mare adevăr.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 Doamne, rugă mi Și, și dă mi, dar dar -mi în ta. Primește, doamne, doamne, rugă mi Și dă mi dar dar În, dar în dar Ta în doamne, Și a de păcat